Буде чим похвалитися перед великим повелителем, але Субудая точала злість. Він хотів, щоб слава цього походу належала йому, тільки йому. А тут цей ненависний Джебенойон. Не раз виривався він стрімголову перед, залишаючи Субудая позаду, та ворожі стріли чомусь минали його, і мечі не досягали його грудей. Субудай міг покинути Джебенойона, нехай би він сам із своїм туменом ішов проти ворога. Та лютий Чингіс не дозволив їм розлучатися, і доводилося врятовувати тумен Джебенойона. Але тумен – це одне, а Джебе зовсім інше. Старечій голові Субудая снувалися хитро сплетені думки – Йому вже вважалося, як до нього привозять пронизаного стрілою або порубаного мечем джебе. Та скільки не було битв, повертався джебе неушкоджений і ніби глузував Субудая. Тисячники сиділи, склавши руки на животі. Субудай мовчав, поглядаючи на них своїм гострим мовчабля правим оком. «Сліпий хижак!» – називали його тисячники – але в ніколи цього не казали, бо у Субодая були довгі вуха. Йому могли завжди донести, хто і що сказав про нього. І тоді винному не можна було відмовитися. А кінець був відомий, і кара страхітлива. Миттю хапали винного і переламували йому спину. Джебе теж мовчав. Як леоначальники... Обидва вони були рівними, стояли на чолі туменів. Так зробив Чингіс хан із злим умислом, не призначаючи жодного з них старшим. Так вийшли в похід. Тільки Субудай, як старіший за віком та досвідчений вояк, міг говорити більше, і його слухали. І Джебе вчився життєвої мудрості в одного кого вовка, як він про себе називав Субудає. Не один раз місяць цар нічного неба обійшов землю, почав Субудай-Багатур, примруживши ведюче праве око. Вже забули ми, коли востаннє бачили нашого повелителя, великого Чингіскана, а проклятого хоремського шаха Мухамеда не знайшли. З чим повернемося до найбільшого, з найбільшого царів земних? І славою, чи з соромом? Тисячники мовчали, не розуміючи, до чого він веде. Субодай завжди так плутано запитував їх, і треба було вміти розгадати хід його думок. Субодай замовк, закривши праве око, хитав головою, ніби сам розмовляв із своїми думками. «Будемо йти далі!» – ручко вихопився Джебенойон. «Великий цар царів не похвалить нас, якщо ми не пройдемо по землі Оросів!» «Багато здобич чекає нас», – скажемо Чингістханові. Шукали Мухамеда і не могли повернути назад своє військо, не розгромивши Оросів. Що б про нас подумав Великий, якби ми повернули коней звідси, не вивідавши, хто вони такі?» «Так», – підхопили тисячники, – «що б тоді про нас подумав Великий, сказав би, що втекли від Оросів, як шакали». Субудай побачив, що всі тисячники прагнуть іти вперед. Йому цього тільки й треба. Проте він зробив інший хід. Але що скаже, великий за це. Адже він не дозволяв іти на землю Оросів. Джебенойон знову спалахнув. Великий Чингісхан послав нас на захід шукати Мухамеда. Та він не казав зупинятися і повертати назад якщо зустрінемо десь інший народ. Стріли наші летять вперед, а не назад. Ми проженемо оросів туди, де сідає сонце, на край землі, а всі їхні багаті землі візьмо для монголів. Подивись, який тут багатий степами край. Тут будемо попасати монгольські коні. Немає краю степам, загули тисячники. Я кажу, що треба йти вперед, промовив після довгої мовчанки Субудай. Тільки повелителю нашому ми повинні доповісти про перемогу. Ороси – хоробрий народ, і вони можуть нас переловити, як коней і табуні, і тоді нікому буде і до берегів королену добігти. Зробити з ними так, як з кіпчаками, ми не зможемо. Обдурили механа Котяна, але він, що лудивий собака, утік до оросів і розповів про це. Пороси не підуть на наші слова. Треба обдурити їх по-іншому. Війська у них багато, але немає в них такого повелителя, як у нас світлий чинний сан. Конази їхні один одного не слухають. Обдуримо їх по-іншому. Не треба починати бою. Підемо вперед, але будемо відходити назад. Вони будуть гнатися, а тоді роздушимо подинці. По Субудай розщепірив пальці, а потім стиснув їх у кулак. Бродник Пласкиня сказав, «Немає у руських старшого коназа. Всі коназі гудуть, як мухи дурні, а ви їх у павутину. Хоч і літатимуть ці мухи навколо нас, то не страшні вони нам. Може, тільки яка вкусить, а роздавити їх легко». До Юр тебе шумно війшов Нукер і зігнувся в поклоні. Субодай розправив плечі, значить щось важливе, і покликав нукера пальцем. Той підбіг до нього і щось прошепотів. Субодай хитнув головою, і нукер швидко вискочив з юрти. Субодай з радістю випалив. «Піймали полоненого руса, зараз приведуть, Послухаймо, що він скаже». Підняли повсть, і два нукера ввели під руки зв'язаного Мефодія. Субудай аж хитнувся вражений. Здивованими очима дивилися всі на полоненого. Мефодій головою діставав майже до покрівлі юрти. Субодай ще не бачив такого велетня.